Bai, hori, da, hori izan da nire ustez e, klabea, Ze, ez gara egon oso regularrak irurrogei minutu tan, baina, bueno, e, hori ba, duk ditu partxial batzuk oso txarrak eta partxial horietan beraiek ba, izan dute aukera ba, e, renta handia egiteko, eta bueno, hori ja, guretzako oso, oso zaila izan da e, buelta ematea. Bai, e, bueno, ni e, e, adibidez, bueno, ustez guztiak ba, oso arro gaudela taldea, taldea dena eman du, e, misterrak e, bueno, entranatzeileak nahi zuena egin dugu, eta, bueno, e, akatzasko egon dira, badakigu gauza asko daudela obetxeko, baina, bueno, ba, entzazioak ere onak izan dira eta hori izan behar da gure, gure elburu, hori zen elburu agaur batez ere, eta bueno, ya urrengo partidua Hueskaren kontra irabasi bar dugu, ya derri gorrez irabasi bar dugu, eta bueno, ya gure liga, ya asten da, atorren astean.